визначальні важливі моменти і тоді доводиться проводити розкопки у власній пам'яті. Але роблячи це, ловиш себе на ваганні, а може і там є щось повчальне. Кожний мемуарист прагне передовсім писати про події, що мають історичний резонанс, і про визначних людей, яким випали ролі впливових дієвих осіб у тих подіях. Однак усе те ще не вся історія. І не весь портрет епохи, незрідка весь той дріб'язок, котрі мемуаристи відмітають, як щось зовсім неістотне підкаже тобі саме ту важливу подробицю, котрої так не вистачає для повноти переконливості всієї картини. Не випадково ж про Спермері Ме писав, що, скажімо, за нотатки лакея Карла XII віддав би мемуари самого Карла XII, хоча в лакеєвих опусах навряд чи йшлося б про питання стратегії і тактики війни, про політичні й державні інтереси. І Є ще одна психологічно важлива обставина. Велике чи мале, прекрасне чи смішне, бридке чи ніяке – все це твоє життя. І частка всього того лишилася в тобі, хоча ти цього, може, навіть не усвідомлюєш, бо надія на завтра відвертає твою увагу від минулого. Подеколи живеш зовсім так, мов би його немає, і навіть не було, начебто ось зараз, із зовсім чистого аркуш ти – Чоловік, м'яко скажемо, зрілих літ, розпочинаєш своє життя. А потім, мов спалах блискавки, витверзіння від айфорії та амнезії. Зупинитися й оглянутися, позаду ти нічого не скасуєш і не перекреслиш жодну людину, яка трапилася тобі на життєвій дорозі. І хоча ти пишеш не протокол чи звіт, бажано якнайменше загубити з того вантажу літ. Коли оглядаюся на свої тодішні літ то згадую неминучий таке. У студентські часи мені вже не віршувалося, в мої писання ввійшов новий жанр. Сталося це несподівано і, зізнаюся відверто, дуже захопило мене. Нині навіть аж ніякого про те згадати. Але було. Ще й не тільки дуже допомагало мені вижити при скромній стипендії, а й допомагало частувати пивом та кавою друзів, бо я своїми статками проти них піднісся мало не до рівня студентського олігарха. А починалося все так. Факультетське начальство врочисто нам оголосило, найкращі з наших студентів поселяються в найкращому гуртожитку з іноземцями. А найкращі – це відмінники, активісти і спортсмени. Я не був активістом, але був відмінником і спортсменом, отож двічі заслуговував на таку милість начальства. За якийсь тиждень зібрав свої архіскромні пожитки, що вклалися в обшмульганій валізі по парі сорочок і шкарпеток, гетри, футболка, буци, кеди. Коли я переселився на нове місце, то одразу ж із прикрістю помітив – що виглядатиму проти тамтешніх співмешканців вельми убого. Шафа була забита їхнім одягом, побіля неї вишикувалося кілька пар ясна річ імпортного взуття. Можна було б і закомплексувати від такого контрасту, однак я швидко панував себе, згадавши повчання баби Насті, яка чи не щодня повторювала мені, її любому внукові, «Запам'ятай назавжди, що твоє найбільше багатство – це твоя голова». Такої удені з вогнем пошукати. Тоді я охоче вірив у справедливість її слів, бо нічого іншого мені не лишалось. Мої сусіди – два араби, як з'ясувалося, політичні антиподи. Один син потужного фабриканта, другий син бідного Феллаха, який вчиться за гроші просоціалістичної партії. До речі, як мені одразу помітилося, син убогого Феллаха, в статках не дуже відстає від сина владоможного фабриканта. Але тут це не має жодного значення. Має значення те, що син фабриканта виявився не тільки снобом зі снобів, а й суперчигуном. Він весь був у фліртах, романах, побаченнях і драматичних розходинах із відпрацьованим матеріалом. Ніщо на світі не цікавило його так, як прекрасна стать. Він жив, виглядаючи жінок. Чекаючи побачень, він говорив тільки про жінок, він думав лише про жінок, його романи обговорював справді чи не весь гуртожиток. Я прозвав його заслуженим романістом, і Джигун із гордістю носив це звання як орден, не нижче». Коли він довідався, що я навчаюся на факультеті журналістики, то в нього виникли до мене творчі пропозиції. Сказав мені приблизно так. «Напиши від моги мені листа моїй найкращий». Здається, він тоді довго згадував ім'я тієї найкращої. Натумить. Бо ж тасував їх, мов колоду карт. Сьогодні його серце належало одній, завтра другий, післязавтра третій. Коли згадую його, то гадається, що він не був таким собі бабодуром-колекціонером, спортсменом інтиму, який гнався за рекордами. Наскільки пам'ятається, він таки щоразу закохувався, або принаймні вірив, що закохався. Коли розповідав про своє нове захоплення, голос його звучав, мов, великодний дзвін, а очі йому горіли, мов, найяскравіші зірки в небі. Тому навіть наша іронія притлумлювалась. І ми трохи ніяковіли від усвідомлення того, що в нас, бачте, геть нічого святого, бо ж тільки циніки можуть підсміюватись з таких високих поривань душі, як у нашого приятеля Мустафи. Отож я написав перший лист від імені Мустафи. Писав російською, бо української Мустафа не знав і не вивчав. Творче завдання, яке він переді мною поставив, написати на п'ять сторінок із зошита, про те, яка вона вродлива і як він хоче її побачити. «Я проревізував у своїй пам'яті все, що знав з образів слів від Гафіза, Рудаки, Румі, Джамі, Нізамі, Сааді, аж до Турсунзаде». Орнаменталізм помножувався на Тургенівський склад і лад, присмачувався з прозаїзованою Єсенінщиною, і у підсумку виходила гримуча суміш. Вечорами ми влаштовували читання мого чергового творіння. Мій доскіпливий критик напружено дослухався до кожного слова, неодмінно прохав якось непрямо сказати в тексті листа «Я теж красивий». А коли вже текст після всіх поправок було остаточно прийнято, Мустафа переписував його своїм гнебно-незграбним почерком і довіряв дорогу серцю епістолу українській пошті. Я ж одержував гонорар, розмір якого викликав повагу – 25 карбованців. До слова, тодішня місячна стипендія була 35 карбованців – я жирував, мов справжній класик національної словесності. Мав за неухильний обов'язок фундувати друзям каву і пиво. А коли в мене ті гроші закінчувалися, друзі йшли запитати Мустафу, чи він був знову не закохався. Добре, що епістолярні простої в мене випадали нечасто. Більшість вечорів я натхненно змережував скромні, як для високих слове сторінки загального зошита, умудряючись вмістити там усі синонімічні гнізда до «подобаєтеся мені, та хочу вас бачити». Це й було лейтмотивом моїх велимовних опусів. Я приписав приблизно так. з темної безді ночей світять мені твої лучисті глаза. Не знаю, є лі во всьом мірі подобні я по красоті й загадочності глаза. Або приходиш в мої сни, як дуновіння майського вітру, як утренні лучі, наддохнувшую за ночь землю. А про бажання зустрічі йшлося, наприклад, так як із я жорстким сонцем почва жаждять до так і я брежу жадним ожиданням нашої встречі. Одне слово, що далі в ліс, то більше дров. Я вже так налаштувався на цю хвилю, що, здавалося, міг би диктувати подібні тексти навіть у вісні. а вони вже могли б скласти кількатомне зібрання творів. На літніх канікулах мені довго чогось не вистачало. І не тільки гонорарів від Мустафи. Хоча без тих грошей я почувався мало не сиротою. Вербальні екзерсиси на замовлення Мустафи стали для мене важливою необхідністю. Очевидно, щось подібне переживав персонаж раннього роману Маріо Варга «Сльоси», «Тітонка», «Хулія» і «Писака». Він день і ніч строчив радіосеріали «Добре, що літо моє минало в Казахстані», де я був кореспондентом газети студентських будівельних загонів, це була орбіта, і мусив заповнювати своїми репортажами інтерв'ю та статтями гектар і шпальт. А скінчилося літо, ми повернулися в аудиторії, в гуртожиток, і я знову взявся за епіста.